А якщо не розібрався, то принаймні перестав собі вигадувати різне в голові і спростив життя до трьох кутів. Або навіть до меншої кількості, не знаю. Життя дуже непросте у своїх керунках. Я думаю, що за якийсь час зі здивуванням виявлю, що всі мої фантазії не працюють, бо застосовані тільки до мого особистого життя, яке поки що налічує 10 років та 7 місяців. Число не дуже переконливе, знаю, але я хочу сподіватися, що люди вірять не тільки в багато нулів після коми, а й у поділки між нулем та одиницею, про які розповідав у листі тато. Я подумав, навіть добре, що Матвій ще якийсь час буде жити в надвірній, бо, можливо, у такий спосіб татові буде не так самотньо і він знайде для себе якісь нові можливості в житті чи щось таке. Я думаю, ситуації з можливостями безліч, питання лише в тому, чи можеш ти собі в цьому зізнатися. Але все це знову повертається до історії про багато поділок між нулем та одиницею. Я подумав, як дивно і кумедне все між собою переплітається, ніби повотиння бабиного літа в повітря, яке ловить у свої тонета всіх великих мрійників, поєднує їх прозорими нитками, відпускаючи з гачків тих, хто не може більше хапати ротом повітря. У всьому цьому для мене криється велика краса мого кумедного дитячого існування, сповненого постійних розмов, порівнянь та фантазій, малюнків та казок із незвичайними кінцівками. А потім усе закрутилося у вирі вигуків, усмішок та очей. Десятки рук махали нам, десятки ротів вигукували слова підтримки. Пилюка стояла стовпом, дитячі ноги переміщувалися туди-сюди з великою швидкістю. Кричали «Давай! Судю на мило! Бий! Гол!» Усіх поєднувало захопливе змагання, у якому не було переможців та переможених, бо дідусь та бабуся вигадали щось неможливе. Вони сказали: не рахуйте голи, грайте для задоволення, і нехай гра триває не два по двадцять, а поки ви всі не втомитеся і не забажаєте дуже сильно яблучного соку чи вареників зі сливами. Ми спочатку сказали, як? Ви чого? Хіба ми даремно в саліто гупали, роздирали коліна та сварилися між собою. Хіба ми просто так зробили місце під бузиною для тих, хто має вболівати? Хіба ви даремно тягали туди-сюди повалені дерева та прибирали гілля? Недаремно, сказала бабуся, бо коліна загоїлися, гупання дало результати. Усі ви підросли, та перестали бути останніми за зростом, а під бузину прийшло багато людей, яким радісно бачите, як їхні діти бігають полем. Носіння гілля познайомило багатьох сусідів між собою, і їхні дні тепер стануть веселішими, бо поруч буде більше людей, із якими можна перекинутися кількома простими словами. «Розумієте, – провадила бабуся, – ніхто не хоче йти засмученим додому, особливо третьої неділі серпня, непередодні збору врожаю та початку осені, непередодні шкільних уроків, контрольних та самостійних робіт, ранкових прокидань, приготувань сніданків і такого іншого». Ми погодилися, бо розуміли, що залежні від старших, які не хочуть, аби ми чубилися і обзвали одне одного невдахами. Я подумав, що це непогане закінчення історії про моє дитинство, у якому казкові персонажі обіймаються, бо порозумілися без образ та кпиню. Дещо скажу на останок, бо пообіцяв бути чесним. Я рахував голи, що пропустив. Якось мимоволі це сталося, а може і ні, бо таке важко забути. Чотири.